Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wayassir li amri wahl nokta min lisani yafqadu dawl. Allahumma nfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una azizna ilma. Birinci qardaşlarım, iş nöbeti özünüzdən sonrasın hər birinizə halo spantaldan aktaqvas ilə qorxmağı nəsib Quran kəlamında buyurduğu kimi ən hörmətli Allahın da yanında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq inşallah təala əmrlərini yerinə yetirmək, görbizə qalan əxlaqi şeylərdən çəkinmək elə mümkündür. Və inşallah Allah təala dua edirəm ki, Allah təala bizim məscidimizi dünyamız və axirətimizdə xeyirə foyda etsin. Dua edirəm ki, Allah təala bizlə hər bir fitnədən və fitnə əlindən qorusun. Və Allah təala dua edirəm ki, Allah təala bizim məscidimizi inşallah bizə qaytarsın ki, orada ibadətlərimizi edək. Və dua edirəm ki, Allah sağlayı, Allah sağlay, bizləri bu dünyada yalnız müslüman olduğumuz halda köçürsün. <gülüyor> Deməli, e, kecən dərsimiz sehir, cağılığı haqqında olmuş. Həmçinin e, biz e, bu əməlin haram olduğunu və olduğu haqqda danışdırıq. Həmçinin dedik ki, uğursuzluğa inanmaq eyni ilə e, dinimiz tərəfindən yəni, qadar edilmişdir. Yəni, uğursuzluq işin nəhz gətirilməsinə hansısa bir əməllə, <gülüyor> Həmçin kaxinlər haqqına ki, kaxinlər o ki, onlar gələcəkdən xəbər verənlər, yəni qeyddən xəbər verənlərdir. Və həmçin bu əməlin də küfür olduğunu ə, qeyd etmişdir. Və inşallah bu günləri kəramət haqqında, yəni kəramət nədir, həmçin mövcə nədir, o vaxtı danışacaq. Və deyilir ki, kəramət Allah ya salih yalnız salih qullarına Allahdan onlara bir ikram olaraq verdiyi bir şeydir. Bu kəramət Quran ayələri hədislərdən və əsərlərdən məlum olduğu kimi Allah Tağla bir çox qullarına bunu nə etmişdir, e, dəxş etmişdir. Yəni, sehirdən e, fərqli olaraq sefir, sehir əgər e, fasik, kafir, günahkar bir kimsəyə verilirsə, lakin kəramət yalnız və Allah Tağlanın istədiyi, sevdiyi, razı qaldığı salif qullara dəxş bir neymətdir. Belə karamətlə səhrin fərqi nədir? Deyirik ki, karamət insanın istəyi ilə gəlmir. Yəni kimsə istəsin ki, ona karamət versin. Bu, yəni insanın öz gücündə deyək ki, mən istəyirəm mənə karamət versin, belə Bu mümkün olan şey deyil. Bunu Allah istədiyi vaxt və istədiyi salih qullarına verir. İkinci, karamət mömin bəndəy üçün olur. Yalnız onun mömin bəndəyə verilir. Və sehr isə dediyimiz kimi kafir fahlı kimsələrə bəxş olunur. Ən çox sehr Deməli, insan küfür etməklə, yəni Allah falan ayələrlə qarşı, Allah dinlə qarşı küfür etməklə, o sehir ona verilə bilir. Həmçin kəramət sahibləri təkəbbüllü olmaz və onları, onu insanlar arasında yaymazlar. Əgər bir insanda kəramət varsa, bu, bu kəraməti ilə e, bilinirsə, o insan heç və onun ilə övülməz və onu insanlar arasında yaymaz ki, mən kəramət sahibən gəlim, mənim yanına məhzlə kömə eləyəcəm, filan şey verəcəm, filan şey eləyəcəm hansın karamet heç karamet heç nə məh edə bilməz. Yəni onun qarşısına heç nə ala bilməz. Əgər bir kimsə karamet edirsə, ona heç bir şey təsir edə bilməz. Amma sehr isə belədir. Sehrin Quran ayələri, dualar, zikirlər etdikdə o sehrin oğlu öz təsirini itirir. Karametə misal, misal olaraq Quran-ı Kərimdə həcinc Peygəmbər hədislərindən bir çox misal vəiqətimiz var. Bilirik ki, İsa əleyhəssalamın dünyaya gəlməsi bir möcüzə idi. Allahdan. Əli yəni, əleyhissalam mövcud olaraq dünyaya gəlməzdir. Lakin onun anası üçün isə bu nə idi? Bir kəramət idi ki, Allah təala onun anasına etmişdi, yəni Məryəmə bir kəramət idi. Həmçinin Zəkiriyə əleyhissalamın Məryəm əleyhissalamın yanına girdikdə, orada yayda qış meyvələrin, qışda isə yay meyvələrinin olduğunu görürdük zaman təəccüblənir. Və bu da eyni ilə Məryəm əleyhissalam üçün bir kəramət idi Allah təala razı. Həmçinin Musa əleyhissalamın anası ola ki, Fəronun əmridir ki, oğlan oğlan uşaqlarını öldürsünlər Allah təala e, Firon anasına əmr edir ki, necəsin o uşağı və e, Musa ilə əslam anasına əmr edir ki, o uşağı, e, çaya bıraxsın və Allah təala ona bəllir ki, biz on, inşallah onu inşallah onun səninə qaytaracağı. Və e, bu Musa ilə anası üçün bir keramət idi. Və eyni zamanda Allah təala belə edir ki, Firon özü öz belə deyə düşmənini özü döyür. Və Allah təala elə edir ki, Musa anasının anası e, təzədən Gətirilir saraya və uşağa nə idi? Süd verir. Həmçinin ə, eşitdiyiniz ə, bir çox hədislər var. Rahib Cureycin hadisəsi, ə, Peygamber s.ə.v. deyir ki, peşikdə ikən üç nəfər olub ki, hansı ki, Allah-ı tağla ikən onlar danışıblar. Biri İsa ilə salam olub, yəni Doğlan kimi danışıb. İkendisi Cureysi, Rahib ə, Cureycidir. Hansı ki, onun hadisəsində, deməli, ibat elən bir kimsə olur o, Allah salıya. Və valideyni bir gün gəlir, onu çağırır ki, ey bu da namazda olur. Namazda olduğu üçün valideyni cavab vermir. Valideyni bir neçə dəfə onu çağırdıqda, bu, ona cavab vermir. Valideyni deyir ki, Allah salıya dua edir ki, bəddua edərək. Səni görün ki, yəni, pahşıq qadınların yüzünə baxasın, və belə bir bəddua edir. Və həmin o yaşadığı o ölkədə, döv, ərazidə bütün insanlar bunu ibadə edən bir kimsə kimi tanıyırlar. Və bir fahişə qadın olur deyir ki, mən onu yoldan çıxardaram. Oradakilər deyilək ki, yö, bu mümkün olan deyil, çünki biz ona heç vaxt belə əməl sahibi görməmişik. Və həmin fahişə qadın gedir onun, nə qədər istəyir ki, onunla yaxınlığı etsin, lakin cürəyc ondan insinə edir, həmin o qadın gedir. Cüreycin yaxınlığında yaşayan bir çobanla yaxınlığı edir və ondan bir oğul olur, övladı olur və övladı olur və gəlir deyir ki, bu Cüreycdəndir, həmin o insandandır və patrışağa şikayət edir, patrışaq həmin o Cüreycə gətirir də onun qarşısına və deyilər ki, patrışaqdir ki, biz, bu qadın iddia edir ki, bu uşaq səndəndir və Cüreyc Allah dua edir, yaxınlaşa uşağa, deyir ki, sən atan kimdir? O da qayda deyir ki, falan kəsdir, filan çoban edir. və hamı agih olur ki, doğrudan nə deyir, o cürək yəni, bunu əməli etməmişdir bu da həmin o insana verilən kəramətdir Allah-Allah tərəfindən. Həmçinin Ömər Radiyalanxudan gəlir ki, Ömər Radiyalanxın bir dənə dəstək öndərir döyüşməyə və Ömər Radiyalanxın çıxır bir gün, cümlə günü xüsus edərdik zaman sanki kino ilə kimi, Bu, bütün o döyüş səhnəsi onun gözünün qabağına gəlir. Və həmin o anda ordunun başçısı adı Səriyyə olur. Və Ömər radiyalı anıxın xutbə veririk zaman qışqırır ki, ey Səriyyə, dağa tərəf çəkil. Və həqiqətən də həmin o ordu uduzurdurlar, lakin dağa çəkiləndən sonra qalib gəlirlər. Və qaydandan sonra o Səriyyədir ki, vallahi biz sənin sesi hamımı da şiddiyi oradır. Amma tam başqa yerdə idi var, Ömər də tam başqa yerdə idi. <gülüyor> və deyir ki, elə həmin çünən mağarada qalan üç kimsənin, yəni kişinin halıdır. Onu da eşidmişəm ki, onmaların ağzına iki daş düşür. Onlar öz gözəl əməllərini Allah-qala xatırladara rəsilə edə bilər və onunla o mağaranın ağzını nədir? O daş aranı. Yəni bu da onlara verilən Allah-qala tərəfindən bir kəramətdir. Və yəni, ona görə də kəramət, yəni insanın öz istəy ilə, Allah-qala istədiyi quluna verir. Yəni salih quluna. Bu qul ki, Allahdan qorxur, əməllərini yenidir, qadağalardan çəkilir və həqiqətən insan Allah-ı Allah dua etdiyi zaman Allah-ı Allah-ın duasını qədə edir dərhal. Və kəramətin qarşısını heç nə ala bilməz. Və deyilir ki, möcüzə nədir? Və deyilir ki, möcüzə insanların gördükləri və ya peyğəmbər olaraq göndərilərinin varlığına kəsinliklə kəsin olan bir dəlindir. Qəsi bir dəlindir. Yəni, yəni, möcüzə möcüzə odur ki, Allah-u Allah o möcüzəni yalnız və yalnız peyğəmbərlərə vəxş edir. Və o peyğəmbərlərə verildiyi zaman o peyğəmbərlər o möcüzəni göstərməklə insanlar dəhşiqə gəlirlər. Çünki möcüzə elə bir şeydir. Yəni, insanın qadir olmadığı bir şeydir. İsa aleyhissalamın ölünü diriltməsi, İsa aleyhissalamın xəstənin gözlərini asılması, cüzəm xəstənin sağatması, İbrahim aleyhissalamın quşa qur kütürməsi və quşun dirilməsi, İbrahim aleyhiss so 4 yerə bölməsi və çağırması, onlar hamısı gəlib birləşirlər. Yəni bütün bir quş olur. Həmçinin Süleyman əleyhissəlamın o heyvanları dillə bilməsi, peyğəmbər Muhammed sallalləhu əleyhi və səlləmın ayə 2-yə bölməsi, peyğəmbər Məhəmməd sallalləhu əleyhi və səlləmın kötülə danışması, Peyğəmsan buyurdu ki, məhəllədə mən bir dənə baş tanıyıram və o da bir ağac var, o hədislərdə, yəni ki, hər zaman onlar deyir, mən keçəndə mənə salam verirlər. Həmçinin Həni, bu cür nə? Peyğəmbərlərə verilən mövcələr. Mü Onları göndərən isə Allah-ı Çünki bunlar bəşəriyyətin güc və taqətindən kənar olan, olan bir hususiyyətlərdir. Allah mövcələri Peyğəmbərlərini dəstəkləmək və onlara kəmək etmək üçün göstərir. Yəni, Allah-ı Tağla o Peyğəmbərin o mövcələni verir ki, o Peyğəmbər o mövcələsi ilə insanlara nəyəsin, Allah-ı Tağlayın imanını imam daha da artırsın. Və o, insanlara verildən bir şeydir. Yəni, bilin ki, bu dövrdə mövcə yoxdur. Peyğəmbərlərin sonuna, məsələ sələm, gəlib və o ilə Peyğəmbərlərin sona çatmasına mövcə də bitir. Mövcə yoxdur. Nə olsa olan kəramətdir ki, ola alaq-alaq salih qulunda bəxşedir edir. Amma sehr isə tasiqə, kafirə, zalima, yəni ki, bu cürünki müəxkən insanlara verilə bilir. <coughs> Və həməsinin bir şeydə qeyd edək ki, o kaxillər hansı ki, falsiqlər gələcəkdən, yəni qeydən xəbər verilər, bilin ki, onlar birbaşa Allah-ı Tavanın işinə qarışmış olurlar. Məsək ki, Allah-ı Tava Quran ikanında buyurur ki, Allah pisi yax pis yaxşıdını ayırmaq üçün müminləri sizin indi olduğunuz vəziyyətə qoyan deyildir. Allah sizə qeybi də bildirən deyildir, lakin Allah öz peyğəmbərlərin istədiyi şəxsi seçər və buna görə də Allah və onun peyğəmbərinə yox. Hətta Məhəmməd Muhammed əleyhi və səlləm də qeybi bilmirdi. Baxın, Allah Taala onun haqqında nə buyurdu? ki, dedik ki, mən sizə demirəm ki, mənim yanında Allahın xəzinələri var. Mən qeybi də bilmirəm. Və mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən özümə gələn bir vəhy təabı olan bir kimsəyəm. Yəni bu ailə açıq-aydın göstərir ki, hətta peyğəmbərlər belə bu qeybi bilmirdilər. Allah Taala onları onu bəyan etməyəcək. Qiyamətin nə vaxt copalacağını peyğəmbər Məhəmməd Onu Cəbrayilə salam, ondan sonraşanı qiyamət nə vaxt olar, nədir? Soruşan, sualı verən soruşulandan çox bilmir bu vaxtda. Yəni sən də bilməzsən, mən də bilmirəm bunu. Yəni bu hələ sona göstərginlər Cəbrayil isə, onda da ki mələk Cəbrayil isə, nə də ki Məhəmməd (s.ə.s) qeybi bilmirlər. Qeybin əsasları Allah Taala'nın əlindədir. Allah Taala nə buyurur başqa yerdə Cinc surəsi 26-cı 26. ayəsində qeybi bilən ancaq odur. O qeybi heç kəsə əyan etməz. Lakin bu kahlələr bu Şeytan sıfətində olan insandan hansı ki, gələcəkdən xəbər verilər və onlar insanların taliyyəinə baxırlar. Yəni, sənin gələcəkdir, belə bir şey gözləyir, sənin başıq, belə şey gələcək. Yəni, bilin ki, bunlar hamısı nədir? Şeytandan ki, sənin danışdığınız şeytanın onlara o toyuq kimi qaqqıldamasıdır, xəbərlər verir və bütün bu əməllər hamısı nədir? Küfr olan əməllərdir. Və necə ki, digər ayətdə ki, Allah talab buyurur ki, ya Muhammed de olanı Allah Heç kəz bilməz. Onlar yenidən nə vaxt edilcəcəklərini də bilməzlərdir. Nəhv sürəsi 65-ci ayəsindir. Sehir, cadu və gözləymədən müalicə necə olmalıdır? Yəni, o insan ki, ona sehir, cadu və yaxud da gözləymə olursa, bu insan bu cürnə şeydən necə müalicə olma, necə qurtara bilər? Sehirbazın cəzası qeyd etdiyimiz kimi şəriyyət dövlətində onun cəzası bir qılın zərbəsidir. Qazancı onun haramdır. Cahillər, zalımlar Və imanı zəif olanlar, bəzi insanlara düşmənçilik bəslədiklərinə görə onlardan intiqam olmaq məqsədilə onlara cadı edirlər. Və görürsən ki, əladısızlıqdan həmin o kimsələr yedirlər digər bir cadıqların yanına ki, həmin o cadıq nə etsinlər? Açısınlar, sehri başqa bir sehirlə qaldırmaq bu özü də nə deyir? Küfürdür. Tevaməl Salasana hədisində gəlir ki, sehrin sehr yolu ilə götürülməsi haqqında soruşdular. O, dedi ki, bu, şeytanın əməllərindən biridir. Deməli, cazını başqa bir cağız yolla açma şeytanın əməllərindən biridir. Alimə üç şərtin olduğu təqdirdə, oxsunla, rüqqə ilə müalicə etməyi məsləhət görüblər. Yəni, üç şərt əgər gözlənlərsə, bu üç şərtdə əməl edələr, insan nə edə bilər? Müalicə, yəni cağızdan seyrədən müalicə edə bilərdir. Və deyilir ki, birinci oxsunla müalicə Allahın kəlamı rismə səhfləri yaxud da onun peyğəmbərin hədisləri ilə olmalıdır. Yəni Allah təala Quranı Kəndi buyurur ki, biz Quranda möminlərə şəfa və mərhəmət olan ayələrlə nazil etmişik. Deməli, Quran oxuma, Quran ayələrinə oxuma mömin üçün nədir? Mömin bir kimsə üçün şəfadır. Yəni Allah olan şəfasıdır. Çünki insan elə bir ayələni şundan keçə bilər ki, o ayələr nədir? Ona şəfa verir, qəlbinin təmizliyidir. Həqiqətən də bu belədir. bir digər ayədə ki, "Ən Sizə Rəbbinizdən hər öyud nəstəyə, düləklərdə olana bir şəfa mövmülərə hidayət və mərhəmət olan Quranın bizmə hazır etdiyidir. Və sözü ki, ən böyük şəfa o cavabdan seyirdən müalicədə Quran-ı kərimdir. O insan daimın Quran-ı kərimi qulaq asmalıdır, Quran-ı kərimi dinləməlidir və oxuya bilmərsə, örgənməlidir. Oxuyanlar təcvidi və daha sonra ərəb dinləməlidir. Və e, deyildiyi kimi, Quran-ı kərim mövmülətin şəfadır. Həmçinin Ayşə rəzıallahu anha hədan gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.s. xəstələndiyi zaman Cəbrayil əsəlam onun yanına gələrək deyirdi: "Bismillah. Allah sənə hər bir xəstəlikdən şifa versin və həsəd etdiyin, həsəd etdiyi zaman, həsəd edəninə, hər göz sahibinin göz dəyməsindən, şərindən Allah təala səni qorusun." deyərdi. Cəbrayil əsəlam Peyğəmbər s.ə.s. bu gün öyrədilən duanı. Həmçinin gəlmiş hadisələrdə Peyğəmbər s.ə.s. yanına gələrək dedi ki: "Ya Muhammed, narahatsan?" Peygamber sallallahu əleyhi və dedi ki, bəli. Cəbrail dedi: "Bismillah. Sənə, səni incidən, hər şeydən, hər şərli nəfsdən, həsəd edici gözdən ruqye edirəm. Allah sənə şifa versin. Allahın ismi ilə sənə ruqye edirəm." dedi. Yəni bütün bu hədislər, səih hədislərlə varid olmuşdur ki, Peygamber sallallahu əleyhi bu cürə müalicə usullarına edər, yəni bu cürə dualar edərək müalicə edər. Həmişə Ayşə rəziyallahu gəlib ki, bizdən bir kimsə rahatsız olduğu zaman, xəstələndiyi zaman Peygamber sallallahu əleyhi sağ əlil ona məss Və deyərdi, e, insanların dəbbi, e, bu xəstəliyi apar, şəfa ver, ancaq sən sənə şəfa verəm. Sənin şəfadan başqa heç bir şəfa yoxdur. Peyğəmbər s.ə.və xəstəlindəyi zaman isə əlini tutdum və onun etdiyinin eynisini etmək istədi və əlini əlimdən çəkdi. Və, ya Allahım, dedi, məni məxfirədir və məni ən yüksən Rafiq-ül-Alə, Rafiq ilə bərabər etdi, dedi. Həmçin Peyğəmbər s.ə.və Həsən və Hüseyin radiyyəli üçün Doğulduğu zaman onlar üçün dua oxuyar və deyədir ki, bu duanı atanız İbrahim ə.sələn öz oğulları İsmail İsaqçın eylərdir. İnfəlman qalasında bu dua var. Hər şeytandan, zərərli həsələtlərdən və hər pis gözdən qorunmaq üçün sizi Allahın tam kəlimələrinə həvalə edirəm. Həmçinin gəlib hədislərdə ki, firama solusundan buyurur, Kimsə hər tezdən Mədinənin ən yaxşı xurman övündən 7 ədəd yərsə, Həmin gün onu nə zəhər, nə də cadu dil təsir edə bilər. İkinci yarab ki, olsun da müalicə ərəb dilində olmalıdır və ya başqaları tərəsindən başa düşülən bir dillə olmalıdır. Əgər ərəb dilini bilmirsənsə, bu duaların təccübəsini örgənim, yəni bu dillə dua etmək olar. Qurani kərim, qəlb və bədən, dünya və axirət xəstəliklərini tam dərmanıdır. Heç bir xəstəlik, cadu, seyir, gözləymə və s. Quranın qarşısını əslə tab gətirə bilməksin. Əgər mömin isə bunu əminilə bilsin ki, əgər möminə o cadu, o sehr təsir edərsə, bilsin ki, bu Allah Taalanın bir imtahanıdır. Səbr etməlidir, və Allah Taala dua etməlidir. Allah ona deyir, bu xəstəlikdən təmizləyəcək inşallah. Və müalicənin üsulları Quranda sündə bizə bəsbeyan edir. Fə yalnız mən bunların sizə açıqlayın. Allah Quran-ı Kərimdə qalb və bədən xəstəliklərini və onların müalicəsini nəz etmişdir, qeyd etmişdir. Gözləmə də var. Bilin ki, əqiqətən də gözləymə deyir ki, insanı deyir qəbrə, dəvən isə qazana bir qoyaraq. Yəni, belə bir... E, yəni, hətta deyir ki, e, əgəl deyir qədəridir, səhvətimizdən hədisdə gəlib ki, qədəridir e, istəyən bir şey olsaydı, o da nə deyir, kesən bir şey olsaydı, gözləymə olardı. Hə, o da o da, o da o da inşallah. Hə, o da inşallah. Mənim gözləyimi var, yəni ki, bu, bu, bu duaları etdikdə, inşallah, həmin o gözləyimi, cazusu, heç bilinə deyim, təsir etdir. İnşallah növbəti mövzumuz gözəl mövzulardan biridir. Yəni, diqqətlə qula olsun, çünki ən belə aktual, ən belə yayılan mövzulardan biridir. Bu da təvəssül vəsilədir. Və deyil ki, təvəssül diluqətdə mənasın məqsidi çatdıran səbəb istənilən şeyə yaxınlaşmaq və onu... Arz, arzulu bir şəkildə çatmaq deməkdir. Həmçinin tələb edilənə yaxın olmaq və onu arzu ilə çatmaq, hökmüdarın yanında yer tutmaq yaxınlıq mənasındadır. Yəni, vəsilə, təvəssül, yaxınlaşmaq bir kimsəyə mənasındadır. Allah-ı Quran-ı Kələmdə İsra Sürəsi 57-ci ayəsində buyurur ki, onların tapındıqları tanrıların özlərindən hər hansı biri Allah dərgahına daha yaxın olsun deyə Rəbbinə vəsilə axtarır. Onun rəhmatını umur, əzabından qorxur, həqiqətən Rəbbinin əzabı qorxuludur deyir. Azandan sonra dir oxunan duada da Azandan sonra oxunan duada da Allahım, Muhammədə vəsiləni ver. Burada vəsiilə ilə qəst almağa yaxınlıq, qiyamət gündə şəfaiyyətdir. Həmçinin bunun cənnətdə bir mərtəbə olduğunu da söyləyirlər. Nedə ki, azan oxunandan sonra o dualar Allahım Rabbə həzir, davət, təmmə. Bu duada, yəni Peyğəmbər Muhammed s.ə.və o vəsilə dərəcəsini istəyir. Rasulullah s.ə.vəmdən o yüklək hədisində, mənim üçün istəyim bu vəsiləni, bu dərəcəni. Və bu dərəcəndə deyilək ki, qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.vəmdə Allah olan, yaxınlaşacaq, hətta o dərəcədə yaxınlaşacaq ki, Allah ta olaya Bağlıq, Allah cəqəy, Muhamməd başı qaldır, istəyət, yəni istədiyim veriləcək və şəfayət edir və buyuracaq ki, ümumiyyətmə şəfayət edir. Onları, yəni, köməkli göstər. Və vəsilə üç əsas üzərində dayanır, deyir. Birinci deyir ki, təvəssül edilən, təvəssül edilən olmalıdır. Bu da uca və böyük olan Allah Subhanat aladır ənə yəni, kimi ki kimdən ki yaxınlaşsın. ki belə deyə yaxınlaşmaq istəyəndə Allah tələb olmalıdır. İkinci təvəssül edən özü olmalıdır. Yəni ehtiyacının qaldırılmasını istəyən bir kimsə, yəni insan. Üçüncü isə təvəssül edilən Allah'a yaxınlaşdıran salih əməllər olmalıdır. Yəni o əməl olmalıdır ki, hansı ki Quran və peyğəmbər salsan susun o hədis əməlləri bizə göstərir ki, o əməllərlə Allah təala nə etməyəolar? Yaxınlaşmağa olar. Yaxınlaşmaq. Yaxınlaşmaq olar. Deməli, birinci təvəssül edilən, yəni Allah subhanətə Allah, təvəssül edən insan həmçü üçüncüsü o salih əməl olmalıdır ki, onun vasitə ilə Allah salihə yaxınlaşsın. Təvəssülün fayda verməsi üçün bəzi şəhətlər var. Bunlardan birincisi təvəssül edən bir qul, salih bir mümin olmalı Əməli ilə Allahın rızasını qəsb etməlidir. Deməli, birinci səhəb olur ki, o mütlə salih qul olmalıdır. İkinci təvəssül edilən əməl Allaha yaxınlaşmaq üçün. Allahın şəriətdə buyurduğu bir əməl olmalıdır. O əməl mütləq Quran və sünnəyə gəlməlidir ki, o əməl nədir? Salih əməl olsa ona Allah ota yaxınlaşması üçün. İkinci isə edilən əməl məşhur bir əməl olmalıdır. Allah Rəsulun sünnəsində uyğun olmalı. Göründüyü kimi də möminin mömin olmayan əməli Allaha yaxınlıq vasiləsi ola bilməz. Bir də əməllərlə də ona təvəssül edilməz. Yə, bütün bu təvəssülü haqqında oxuduqlarımız hamısı Şeyx Albani Rahimək kitabından götürdü, təvəssül kitabından <gülüyor> və deyir ki, təvəssülün növləri. Birinci, gələk, bəyənilən, qəbul edilən təvəssüldür. Bu da, Allaha yaxınlaşdıran sözlər, o sözlər kəndəsində ki, Quran və sünədə var olub. Əməllər, eytiqadlar şəkildə olsun, Allahın sevdiyi və razı qaldığı vacib və müstəhəb ibadətlərlə ona yaxınlaşmaqdır. bunun özü də üç yerə bölünür. Birinci, Allahın gözəl isimləri və sıfatləri ilə Allah'a yaxınlaşmaq. Eləcə Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki, Ərəf 180-cı ayəsi: "Ən gözəl adlar Allahındır." Onu bu adlarla çağırıb dua edim. Allah nə buyurur? Yəni mənim adlarımla məni çağırıb mənə dua edir. Gəlib-gəldincə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlman qalasında bu dualar səhər axşam zikirlərində. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Deyir ki, sənin rəhmətinlə səndən yardım istəyirəm his etdiyim və qorxuduğum şeyin şərindən Allah və onun qüdrətinə sığınıram. Yəni, Allah-ı Talan isimlərini təyəməsində zikr edərək, Allah-ı Talan yaxınlaşıb. <coughs> İkinci, dua edənin öz salih əməli ilə allah yaxınlaşması. Dua edən kimsə öz yaxşı əməlləri ilə Allah-ı Talan etməsi yaxınlaşması. Bir kimsənin Allahım, sənə olan imanım, Sevgim səbəbi ilə, Peyğəmbəri Muhammed Sal Salasaləmə itaat etdiyimə görə, imanın sevgim səbəbi ilə mənim sıxıntılarımı apar, məni bağışlar. Dua edən kimsənin Allah üçün etdiyi və Allah rızasından başqa heç bir şey qət etməsi salih bir əməlini zikr etməsi də bu qəbindəndir. Yəni, insan Allah-Allah dua edir ki, yarəqdim, sənə imanı gətirdik, Peyğəmbər Salasaləmə sənə tabi olduğuma görə, mənim günahlarımı bağışla, mənə hidayət verir. Necə ki, Allah-ı Allah Əli Allah, İmran Sürəsi 16-cu ayəsində buyurur ki, o bəndələr ki, nə deyərlər? Ya Rəbbim, biz həqiqətən də səni iman gətirmişik, günahlarımızı bağışlayıb, bizi cəhənnəm əzabından qoruq. Ey Rəbbimiz, bizə nazı etdiyini etdiyi iman gətirdik və Peyğəmbərinə tabi olduq. Artıq bizləri şahid olanlarla bərabər bir yerdə yaz. Həmçinin İnsan öz xal əməlləri ilə Allah'a yaxınlaşması, bəyəq qeyd etdiyimiz o 3 nəfərin hadisəsidir ki, onların mağaraya girirlər, gecələmək üçün o mağaranın ağzını böyük bir daş parçası tutur və onlardan birincisi öz gözəl əməllərini xatırlayır və deyir ki, mən bunu yarəmin yalnız mənim sənin rızanı çəkməcəm. Sənin çətmişəm. Və deyir ki, mənim yaşlı valideynlərim var idi. Hər gün gedib süd sağıb gətirib onlara verərdim. Yəni busa məzmunu da aşan hədisdir. Və deyir gətirib onlara Lakin bir gün gəldim, gördüm ki, yatıblar valideynlər. Və uşaqlarıma bir vermədim. Gözlərim səhərə kimi valideynlərimin dursun, birinci onları içirdim. Və bunu məndə sənin rızan çətdim. İkincisi gəlir ki, deyir ki, yarət, mənimdir bir ən qız olarsa, xalam qızı olur. Əm qızı var idi və mən onu çox istəyirdim və deyincə ki, kişi oğla, qızı deyincə istədiyi kimi, sevdiği kimi, lakin o məni istənmirdi. Və deyir ki, bir gün elə bir vəziyyətə aldılar ki, onlar kasıbladılar və gəldilər məndən pul istədilər. Və mən də o pulu verdim ona da əvəzində həmin o qızışdırdım. Və qız da mənə qayıtdı dedi ki, yəni o bacırılıqdır möhürünü yalnız və yalnız Allahım halal buyurduğu şərtlə etkinə. Və mən dedim onu tərk etdim və dedim ki, bunu sənin rızasını etdim. Üçüncü gəlir ki, üçüncü qeyd edir ki, biz e, mənim işçilərim var idi. Onlar mənim üçün işləyirdilər, ona hər dəfsə pulunu verirdim, amma biri gəlməmişdi, pulunu da alacağam. O Pullu mən götürdüm, yəni, abarata bıraxtım və həmin o pul sayəsində çoxlu mal dövlət çoxaldı həmin o pulla. Və bir müqtətdən sonra min o insan gəldi, dedi ki, Allahdan qoxu mənim pulumu ver, mən də qayıtdım ki, götür bunlar hansı sənindir. O da baxdı, dedi ki, mən hələ sağarsan. Ki, bu sənim pulundur ki, hansı ki, mən onu dövrəyə bıraxmışam, bu qədər mal gəlib, yəni çoxalıb. Və o hamısın yığışdığı da parıdır. Və ki, mən bunu sənə rizans etmişəm, yarab hesabə görə yox. Və həmin o daş başı arasında və bunlar orada nedir, nə edirlər? Nə çıxır Yəni bu əməl göstərir ki, yaxşı əməllərlə həmişə o ailələri göstərdiyimiz kimi dediyi Allah, Allah buyurduğu kimi, yəni peyğəmbər olan kitabımıza görə sənə iman gətirdiyimizə görəni bizi doğru yola yönəlt bizi e, sənə iman gətirənlərlə şahid onları bir yerdə yaz. Yəni bu cür nə etmək olar? Həmişə birinci dediyimiz kimi Allahın isimləri və sıfatləri ilə. Üçüncü ki, salih kimsələrin duası ilə Allah təalağa salih bir kimsənin, mömin bir kimsənin duası vasitəsilə nə etməyə Allah ilə yaxınlaşma. Bu da Allah qatında duasının qəbul ediləcəyi, umulan həyatda sağ olan, salih bir insanın duası ilə Allah Taala'ya təvassül etməkdir. Bir müsəlman şiddətli bir sintiya düşsə, başına bir bəla gəlsə, şübhə gəlsə, bu müsəlman Allah qatında özünün qüsurlu olduğunu bilir. Buna görə də Allah'a yönəlmək üçün güclü bir səbəbə yaxşınma lazım. Bu səbəblə də xeyrhaqlığının və təqvasının İmanını, fəzilətini, Quran və sünəyə bağlıqını güvəndiyi, salih bir kimsəyə gedər və sıxıntısının gedməsini və üzüntüsünün qaldırılması üçün ondan Allah üçün dua etməsi nə edər, istəyir. Yəni, hansı bir bəndəni qardaşı tanıysam ki, hansı o qardaş ibadətini, elmiyini, hər bir şeyinə fərqlənir, ona yaxınlaşıb deyə bilərsin ki, ya rəqqa, ey qardaşım, bəs mənim üçün nə etkinə? Allah dua etkinə ki, mənim belə-belə problemlərim var. Və yaxud da plankis, pəstədir, onun kimi dua etkini. Yəni, bu cür nə? Etmək olar. Şərt odur ki, o insan sağ olsun. Həyatda olan bir insan olsun. Və necə ki, Allah-ı Allah, Allah, Allah Həşr buyurur ki, onlardan sonra gələnlər belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı nə etkinə? Bağışla. Və Peyyambasız hədisində gəlib ki, bir kimsənin müsəlman qardaşı üçün, yanında olmayan bir qardaşı üçün etdiyin dua qabul edilir. Dua edənin yanında olan bir mələk sə hər dua etdiyicə həmin oyansa ona deyə eyni ilə sənin üçün də olsun. Məsən öz qardaşım üçün dua etsən, yarabbi, falan qardaşıma hidayət ver. Falan qardaşımın çətinliklərini asanlaşdır, sıxıntısını kaldır. Falan qardaşımın ailəsinə şəfa ver. Falan qardaşımın ailəsinə ruziq et, yarabbi. Sən bunları etdiyicə bilginən ki mələklər də sənin üçün də edirlər. Eyni duayla olsun sağ olsun. Qafəsəvə. On görə də öz qardaşlarım üçün çoxul dua edin, eliminə açmaq üçün dua edin. Allah təqvadan çətin dəsə sıxıntılar varsa, dua edin ki, Allah xal onun sıxıntılarını qaldırsın. Həmçinin Nəsib məlikdən gəlib ki, bir bədəli gəlir, cümə günü peyğəmbər olsun, yanına deyir ki, baxam. Həmin o bədəli və onun qoyumu çox sıxıntılı idi, çünki quraqlıq idi. Və gəldi peyğəmbər olsun, sağıldı. Amma ki, yarası var. Bizim üçün dua yağış Çünki o peyğəmbər biridir ki, onun duası qəbul olunacaq. Yəni, bu üzr nə? Etmək nədir? Vəsilə, yəni, yaxınlaşma, yəni, alapalı yaxınlaşma bu olar. Sağız gəlidir. Sağız gəlidir. Həmçinin hədislərdə gəlib ki, peyğəmbər salısa ilə o 70 min nəfər zikr edir, hansı ki, cənnətə soruq sualsızı girəcək. Orada olanlardan biri durur. Uqaşıq, bilmək, səndir ki, dua etkinən, mən də onlardan olum. Yəni bu onu göstərir ki, sən öz qardaşın üçün dua edə bilərsən. İstəyə bilərsən ki, mənim üçün dua elə. Yəni bu Peygəmbərin sonuncu irki sən dua edirsən, iki sən onlardan dahaça. Və həminin tarixə gəlib ki, Ömər Rəcmanunun dövründə qıtlıq və quraqlıq vaxtı olur. Yəni bundan sonra daha maraqlıdır nə üçün? Çünki artıq o bir də dəhlinin gətirdiyi dəvə sülhvəsi ilə yaxınlaşmağın şansı. Onlar necə Allah'a yaxınlaşırlar, necə isteyirlər. Və deyək ki, Ömər radihan dördüncü qurağlıq idi. Və Abbas ibn Abdul Muttalib, yəni ilə yağmur duasına çıxdılar. Və o ailələr qaldırdı Allah Allah duası, Allahım, biz sənə Peyğəmbər solsun əmsi ilə vasitə filə təvəssül edirik. edirdik. Edirdik. Və osa gəcək. Sənə sən də bizə yağmur yağdır. İndi isə biz Peyğəmbər solsun əmsi ilə sənə təvəssül edirik. Bizə Yağış-yağıdırdır. Ömər Radiallahu, biz sənə sənin Peyğəmbərini vasitəsilə təvəssül edirdi. İndi isə əmrisi Abbas ilə təvəssül edirik deməsinin mənası nədir? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. sağ ikən, ondan bizim üçün dua etməsini istəyirdik. Onun duası ilə Allaha yaxınlaşmaq istəyirdi. İndi o sənin axirətinə köçmüşdür, dünyasını dəyişmişdir. Bizə dua etməsi mümkün deyildir. Bunun üçün biz Peyğəmbər əsasən əmisi sağ ikən, həyatda ikən, Abbas Radyoan ilə sənə yönəldik və ondan bizim üçün dua etməsini istəyirik. Bunun mənası yəni budur. Yoxsa ki, bəzilərin dedikləri kimi, sənin Peyğəmbərinin məqamı ilə sənə dua edirəm. Sənin Peyğəmbərin əmisi Abbasın sənin qatrındakı məqamı xatirinə bizə yağış yağdır demək deyildir. Belə bir dua bidətdir sərəh salihindən. Yəni, keçmiş salihlərdən belə bir dua eşidilməmişdir, nə də varəd olmuşdur. Eynilə, Muabiyyə İbn Abusxiyyən radiyyənin dövründə də xalq quraqlıq baş vermişdi və Muabiyyə radiyyənin əmr ki, Yəzid İbn-ül Əsvəd Əcürəşi salih bir kimsə olduğu üçün onun vasitəsilə Allah-u Allah, -u, Allah -u, dua edirlər və təvəssül edirlər. Bir də olan təvəssül, Allahın sevmədiyi söz, əmər, eytiqadlar, Allaha yaxınlaşıq, yaxınlıq axtarmaq üçün bidət təvəssülün içərisində girməkdədir. Kitab, sünnə və s. salihin sözlərində dəlil olmayan bidət təvəssüldür. Bunlar, birinci, şəxslərin haqqı və ya məqamı ilə Allah təvəssül etmək. Əvvələ, bu iki tərəfdən də günahdır. Birincidir Allah'ı birinci Allahdan başqasının adı ilə and içmək, olan kəsib məqamı üçün səndən istəyirəm. İkinci İkinci isə nədir? Allahın üzərində haqqı olduğunu, yəni həmin o kimsənin Allahın üzərində haqqı olduğunu nədir? Söyləmiş olur. Sahabələr Peyğəmbər s.ə.m. ilə həyatda ikən təvəssüz etmələri məqamı və zatı ilə deyil sadəcinin duası ilə olmuşdur. Lakin sahabələr Peyğəmbər s.ə.m. dünyasının dəyişindən sonra əmisi Abbas r. anu ilə Allah taqlaya təvəssüz edirlərdir. Əgər məqsəd Abbasın zatı Və məqam ilə olsaydı, baxın. Əgər məqsəd Abbas rəcihanın an-zati və məqamı ilə olsaydı, səhabələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məqamını buraxıb məqamını buraxıb əmsi ilə təvəssül etməzdilər. Halbuki Abbas rəcihanın məqamı Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanında aşağıdır. Əgər şübhə bundan gedirsə, məqamına görə, dərəcəsinə görə dua etməkdən gedirsə, səhabələr Peyğəmbərin əmsinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edirdilər? Yaxşı. Məsələn, bir insanın yanında, insanın yanında ki, bir insanın başına xoşlamadığı bir hadisə gələrsə və yanında bir Peyğəmbər olsun və bir də ansı bir insan olsun, adı bir mümin, bir qul olsun və əmin olsun insan sıxıntıya düşdüyü zaman kimin vasitəsilə Allah-ı Tağlayı təvəssül edər, sözsüz Peyğəmbənin vasitəsilə təvəssül edər. Yəni, bu cavab axtomatik olan gələn bir şeydir. Əgər o kimsə nə peyğəmbər olsa lan buraxıb, hərin o möminə getsə idi, onda ki, bu insan nədir? Cahildir və günahkardır. Həmçinin peyğəmbər olsa lan qəbri də onların yanlarında idi. Necə ola bilər ki, Ömər rədillahu və onunsa onunla olan sahabelər Allah Rəsul sallallahu zatı və səlləm ilə təvəssülü caiz ikən, onu buraxıb başqasının zati ilə təvəssül etsə, əgər icazəli olsaydı? Peygəmbərin qəbri ilə onun yanında neçə peyğəmbərin qəbrinə yönəlməzdilər. Demərlər ki, peyğəmbərin məqamına görə, dərəcəsinə görə biz, bizə yağış yağır. Və deyir ki, səhabələrin hamısının bu cür təvəssülə etiraz etməyə səssiz qalmaları ən böyük dəlil və ən, ən açıq bir icmadır. Çünki onlar sünnəci olan bir əməl görsəydilər, dərhal onu zəiddirlər. Çünki onları peyğəmbər olsa olsa tərbiyələndirmişdi, öyrətmişdi. İkinci, ölmüş vəlilər və salihlərə dua etmək, nəzir vermək, peyqamberlərdən, vəlilərdən və salih insanlarda ölmüş və ya həyatda olanların zatı ilə Allaha təvəssül etmək, onlarla dua etmək, onlardan yardım diləmək, məqamıyla təvəssül etmək, onlar üçün nəzir demək, Allahdan başqa heç kəsin iş bir işi onlardan istəmək və Allah ilə öz aralarında onları bahisdə etməyə şeyl, və deynimiz tərəfindən qadağın edilmişdir. Kim Allahla yanaşı başqa bir tan tanrıya ibadə edərsə, bunun üçün onun heç bir əsası yoxdur. Qiyamət ki, onun cəlası Allah özü verəcəkdir. Həqiqətən kafirlər nicasiyyə satmazlardır. Və deyir ki, Peyğəmbə əsasını Quran-ı kərimdə ayələrdə Və həmçin Peyğəmbər Əsələmin dualarında heç bir duasında məqamı, hörməti, haqqı və s. kimi sözlərlə heç bir hədis, heç bir ayə yoxdur ki, orada mənim bu kimi kəlmələr işlədirsəmdir. Yaxşı, müsəlmanların təvəssül mövzularında azmalarına səbəb nə olmuşdur? Nəyəcə onlar huzur, əmələ yol vermişdirlər. Birinci deyir ki, təqliddir. Onların təqqil etmələri. Mən gördüm ki, filan e, şeyx belə dedi, filan molla belə dedi, filan axun belə dedi, kör-körənin etmələri, təqqil etmələri. İkinci, ayə və hədislərin bir qismini götürmək, bir qismini tərk etmək. Üçüncü isə zəyib və uydurma hədisləri əsaslanmaları. Yəni, onların bu mövzudə azmalarına səhəbək bu olmuşdur, üç tənə şey əsas. atala Al ı Allah buyurur ki, Onları Allah'ın nazir etdiyinə və onun peyğəmbərinə tərəf gəlin deyildiyi zaman onlar nə edilər? Atalarımızın getdiyi yol bizə yetər deyə cavab edilər. Baxın, bu ayı açıq aydın təqlidə təqlidə rədd olan bir ayədir. Yəni onlar nə edilər? Biz atalarımızın getdiyi yolun gedirik. Deməli onlar ataların yollarını təqlid edirdilər. Və Allah-ı nə buyuruq? Bəzi ataları heç bir şey bilmir, doğru yolda deyildilərsə, Allah-ı Allah deyil, onda nə Allahın göndərdiyinə tabi olun. Qeyildiyi zaman onlar biz ancaq atalarımızın getdiyi yolla gedəcəyik deyirdilər. Bəs ataları heç bir şey anlamayın, doğru yolda deyildilərsə, onda necə olacaq deyil? Eyni ilə necə ki, ayədə gəldiyi kimi, onlar Allahı qoyub alimlərinin, rahiblərinin və məqrim oğlu Məsih özlərini tanrıra etdilər. Və Xuzayif İbn Yəmən radiyalanxan bu ayıqqında soğuşulanda o dedir ki, rahibləri və alimləri onlar üçün haramı hall edir, onları qəbul edirlər. Havalıysa haram sayılırlar, yenə də onlar nə edirlər? Bunu qəbul edirlər. Bir də də əhzinin gətirdiyi bəzi şübhələr var və onlara Əlçinə və Cəman, yəni sərək səhəni çox gözəl şəkildə rəd etmiş və onlara gözəl şəkildə cavab vermişdər. Və bilin ki, onların gətirdiklər ayə hədislər əksinə dəridir. Özlərinə qarşı rədddir. Bu həmişə belə olur. Bir də dəhlin gətirdiyinə, ayə gətirdiyinə həcizəcə ağlı, yəni elmli insan, Allah təalanın elm verdiyi bir kimsə o ayələri, o dəlilləri onun üzünə qarşı istifadə edə bilər. Bu belədir. Baxın onların gətirdiyi birinci dəlilləri. Heyman gətirəndə, "Allahdan qorxun, qorxun. Onun yol axtarım." Allah yolunda cihad edin ki, bəlkə nicit tapasınız." Maide surəsi 35-ci. Bu ən böyük olan dəlillərdir. Allah təala nə buyurur? Maide surəsi Ona yol axtarın. Yəni, ona vasitə axtarın. Hmm. Və oradalar deyirlər ki, biz vasitəni Hürriya, İmam, İmam, Peyğəmbər və s. Kimlə? Biz yaxın ayə ələrin, ələrin. Digər ayə Onların tapındıqları Ta, baxın. Allah-ı Allah bu ayədə deyir ki, ona vasitə axtarın. Əl-Mayədə 35-ci. İsra surası 57-ci ayəsində Allah-ı buyurur. Onların tapındıqları, tanrıların özləri hər hansı biri. Allah dərgahına daha yax yaxın olsun deyə Rəbbinə vəsfilə axtarırlar. Onların o dua istiləri var ha. Onlar, Onlar özləri Allah təala yaxınlaşmaq üçün bir vəsfilə axtarırlar, yol axtarlar. Onun rəhmətini umur, əzabından qorxur, həqiqətən Rəbbinin əzabı qorxuludur. Bütün əhli sünnə və cemaat, Qaynar ibn Abbas, Mücahid, Sur Zeyd, Əl-Həsən, Təbəri ibn Kəsir, Allah onlardan razı olsun deyirlər ki, bu ayədə qəsd onun Allah'a itaat edərək və razı olduğu əməlləri edərək Allah təala Çünki ayədə Allah-ı Allah nə buyurur? Ondan yol axtaram. Ayənin ardınca buyurur ki, Allah yolunda cihad edir. Deməli, cihadın özü nə <coughs> Allah-ı bir vəslədir. Namazın özü nə deyir? Allah-ı Allah özü nə <coughs> Allah-ı <alaya> yaxınlaşmaq zəşək nəyə çəkdir? Allah, ey Muhammed, Allahı buraxıb yaratdıqlarına, ibadə edən qövmün müşriklərində de ki, ey qövmüm, Başınıza bir bəla gəldikdə Allahı vurub Rəb ilah övliyə zənn etdiklərinizə yalvarırsınız. Gəlin baxaq görək sizdən bu zərəri dəf edə biləcəklərmi? Sizlər onlara müqəddəs ilah olaraq yalvarırsınız, almış onlar buna yüzlərlə çatmaz, əllərindən də heç bir şey gəlməzdir. <gülüyor> bu surədir. Və bilir ki, Nisə surəsi 64-cü ayəsində Allah buyurur ki, Biz həm hər bir peyğəmbər ancaq ona Allahın izni ilə itaq olsun deyə göndərdik. Onlar özlərinə zülüm etdikləri zaman dərhal sənin yanına gəlib Allahdan bağışlama diləsə idilər və peyğəmbər də onlar üçün əks əlbəttə Allahın tövbələri qəbul edən və mərhəməti olduğunu bilərdi. Bu, onların ikinci bir dəlilləridir ki, ayəni gətirilər. Nisa surəsi 64-cü ayəsi ki, yəni onlar sənin yanıma gəlib, ya Rasulullah, səndən bağışlanma, sənin yanına gəlib, Onlar özlərini zülüm etdikləri zaman dəxal sənin yanına gəl, Allah'tan bağışlanma diləsə idi peyğəmbər onlar üçün Allah'tan bağışlanma diləsə idi, Allah'tan bağışlayardı. Və onlar bu ayağını gətirilər və deyirlər ki, peyğəmbər salı sənəmin yanına o vaxt gəlir, də indi deyirlər ki, peyğəmbər salı sənəmin yanına o vaxt gəlir, də indi deyirlər ki, peyəmbər salı sənəmin verdiyi hökumdən uzaqlaşıb, tağuta mürariş edən bəzi münafilə haqqında nazil olmuşdu bu aya. Əgər onlar günahlarını Peygəmbər onların şəvətçi olaraq onlara onlar üçün Allahdan bağışlanma diləyirsə, onların tövədəsi qəbul edilər. Bu ayədə görsəndiyin kimi bütün bunlar peyğəmbər olsa eləmin sağlam həyatda olduğu zaman baş vermişdir. Bu münafıqlər də gəldilər peyğəmbər olsa yanadırlar ki, bizim üçün Allahdan bağışlanma dilə. Və peyğəmbər olsa həmin də ailənin qoldu duasıdır. Yəni bu çox ailələrdir. Çox hər istəyənin var arada olub bu cürə şeylə. Kəbirin məlikin hadisəsində Bu tabuq döyüşünə getməyən 80-a yaxın bir nəfər olur. Ona hərbi cəhətdə Peyğəmbər olsun yanındakı üzürlər qətə, flan şey, flan şeyə gəlməmişəndə m xəstələmişdindən yaxını ölmüşdür. Peyğəmbər olsun da onların zahiri ilə qiymət verdi, sözlərini qəbul etdi. Allah təala deyəsini yarabdı, onlar bağlılar. Yəni bu cür nə etməyə yolu, çünki Peyğəmbər olsun nəyidir, sağ idi. Və onlar sağ olan Peyğəmbər olsunla bunu istəyirdilər. Eyinilə käl ümməlikdə gəl gəlməzdilər ki, gəlsən də Ümuməlik dedi ki, nədir? Mən yalandan bəhanı üzr gətirədməyim. Çünki mənim heç bir üzrüm yoxdur. Bakın, sonunda da ən doğru, ən sadıq də onlar çıxdı. Bütün əbər çıxdı. Bu, təməl etmək olar. Çünki Peyğəmbəl Salasının əmsi sağa edilir. Həmsinin, e, deməli, Əl-Ənfal surəsində olan ayəni gətirildir. Halbuki sən onların arasında ola-olla Allah onlara əzab verən deyildir. tövbe edib bağışlanmalarını diləyər dilləyərkən də Allah onlara əzab verməzdir. Zaləd Əhli bu ayədən Peygamber s. həyatında həm də ölümündən sonra ümməti üçün istihbar edəcəyini zən etmişdilər. Yəni, onlar zən edirlər ki, Peygamber Alatalı ayədə buyurur ki, halbuki sən onların arasında ola-ola Allah onlara heç və əzab göndərməz. Onlar deyirlər ki, Peygamber s. həyatında saykən də Alatalı onun səbəbi ilə ümmətini qoruyur da indi də ümmətini qoruyur. Lakin n Onların iç içində ikən və onlar arasında onları Allaha ibadə dəvət edərkən, o topluluğu əslə əzad etməyəcəkdir. Onun bir hədisi də gəlib ki, deyək ki, iki dənə şey var ki, onlar sizin içinizdə olduğu müddətdə sizə heç çox əzad gəlməyəcək. Lakin onlardan biri artıq bir yoxdur. Onlardan biri Peyğambar salıq sərəmi idi. Peyğambar salıq səsində, o ümumətdə olubsa, o ümumətdə İkincisi nədir? Öyle. Sahabədir ki, istihbar Allah-ı bağışlanma diləmək. Allah-ı halənin bağışlanma dilədikcə, o əzab nədir? Ümmətdə gəlməyir. Lakin o istihbar tərk edildiyi zaman, artıq nədir? Bu əzabın gəlməsi umulur. Çünki Peyyambar salası onların içində olduğu müddətdə ümməti üçün bir əminiyyət siğorsası idi. Yəni, Peyyambar salası onların içində olduğu müddətdə artıq onlar üçün nə idi? Bir siğorsaydı, da nə? bilirlər ki, əzab gəlməyəc onlara. Mən Allah təllah qoruyacaq. Həmçinin buna misal olaraq Məsih dəccənin əlisinə gətirmək var. Onu baxsa o sənə deyir ki, mən ağəsinin içində olsam, o çıxsa, o sizi etmirəcəy. Qorxmayın, mən ordayam deyir. Yamaz olsana. Amma mən olmadığım zaman nədir? Əgər gözünüz yəni, qoruyun, ona yaxınlaşmayın. Kəf surəsini oxuyan, ay ilk on ayəsini yəni oxuyan. Onların gətirdiyi uydurular, iddialar boş batır. Görürsünüz ki, bu ayələr hamısı Şəh Almaniyonların özlərini rədd edir ayələr üçün. İndi kecək hədislərə. Osman ibn Hənif ravayət edir ki, kör bir kimsə Peyanbar s.ə.v. yanına gəlir. vardı ki kimsə peyğəmbər olsam yanına gəl və deyir ki mənim üçün Allaha dua et. Baxın. Mənim üçündir Allah təala dua et. Mənə şəfa versin. Peyğəmbər olsasın əgər istəsən dua edin, istəsən səbr et. Bu sənin üçün daha xeyirlidir. Adam deyir ki Allah. Adam deyir ki dua et. Peyğəmbər olsa ona gözəl şəkildə dəstəman alır, iki namaz qılmasını və bu şəkildə dua etməsini əmr edir. Allahım, mən səndən istəyirəm və sənin peyğəmbərin, Rahmat Peyğəmbəri Muhammad (s.ə.v.) ilə sənə yona ver. Ey Muhamməd, bu ehtiyacım üçün Rəbbimə səninlə yönəldim, diləyimi yerinə getir, Allahım, onu mənə şəfayətçə et, dedi. Adam peyğambar salsın dediklərini etdikdən sonra onun gözləri açıldı. Bu hadis 4-8-ci, deməli, İmam Əhməd Musnad Tirmizi gətir və Şəxalban səhildir bu hədisdə. Bu hədisdə bidət əhli üçün heç bir əsas yoxdur, əksinə bu hədis onlar üzləri üçün dəyildir. Çünki kör bir kişi Peyğəmbar Salısanın yanına onun üçün dua etməsinə görə gəlmişdir. Və Peyğəmbar Salısanın da sağ idi. Və bildi, bil, bilirdi ki, Peyğəmbar Salısanın duası dərhal qayrı olur və Peyğəmbar Salısanın da ona necə dua etməsini öyrədir. Bu duada da heç bir məqamın haqqı ilə sözləri də yoxdur. Əlçin Peyğəmbar Salısanın da sağ idi. Diri insandan dua etməsini istədi. Peyğəmbar Salısanın da ona daha böyük bir xeyrin verilməsini diləyərək ona dəstəmat alıb, kürkət namaz qılması və özü üçün bu cürnə dua etməsini nə etdi? Tövsiyyə etdi Peyyambar Sələm ona. Ərçinə Peyyambar Sələm ona başa sağladı ki, istəyən səbr bu sənəcən daha gözəl, istəyən sənəcən örgədim yolunu necə dua et. Ona etdi dəstəmaz o, kürkət namazı bu, bu duanı etkinə. Əmcə Peyyambar Sələm kör kişi ilə dua etməklə, ki faydalanmadı. onu o Allah'a itaatlə və yaxınlıq ifadəzə əməllərlə məşğul etdi. Yəni Allah'a yaxınlaşmaq üçün ona namazə görətdi, səhər namaz almağa görətdir. Digər hədisdə onun gətirdiyi uydurduğu hədislərdən, yəni gətirdiyə dair söylədilən zəyif hədislərdən gəlib ki, kim namaz üçün evdən çıxar ki, Allahım səndən istəyirəm, istəyənin haqqı üçün istəyirəm. Mən təkəbbürlüklə və istəksiz çıxmadım şəklində dua edəndə Allah duasını olduğu kimi qəbul edər. Həmçinin peyğəmbər olsun həm də ki, Allahın adı ilə Allah'a iman etdim. Ona arxalandım. Güz və qüvvət Allahdan, Allah'ın sənə dua edən və bu çıxış səbəbinin haqqı üçün şübhəsiz ki, mən şəfayətsiz çıxmadım. Əmçinin gəlib ki, Adəm xəta etdiyi zaman dedi, ey Rəbbim, Muhammədin haqqı üçün məni bağışla. Allah-Allah deyir ki, mən hələ onun yaratmamışam. Sən hardan bilirsən? Adəm deyir ki, ey Rəbbim, Sə məni əlinlə yaradıb ruhundan üflədiyin zaman başımı qaldırıb Əşin sütunlarında ilə Əli ibn Əbu Məhəmməd Rəsulullah Beləcə başa düşdüm ki, məxluqatın ən xeyrilisi, ən sevimli bir kimsənin adını ora yazmışsan. Allah Allah buyurdu ki, səni barışladım. Əgər Muhammed olmasaydı səni yaratmazdım deyir. Şeyx Albani deyir ki, bu uydurma hədisdir, hətta Qurani-Kərimə də zidddir. Nə üçün? Çünki axırdakı o kəlmə var ki, deyir ki, mən səni, mən bütün dünyanı bəşəriyyət Məhəmmədə görə Allah təlaa hiç bir şey heç kəsə görə bu dünyanın yaradıcı Bu hədis özü isə uydurma hədisdir şəhabandır. Və üstəki yuxarıda qeyd etdiyim digər hədislər onlar hamısı zəif hədislərdir. Həmçinin gəlib ki, Əli rədiyanın anası Fatıma bin Əsəd dünyasını dəyişdə peyğəmbər onun qəbrindən yanına gələrək dedi: "Dirildən və öldürən Allahdır. Bu ölümsüz bir həyat sahibidir. Anan Fatıma bin Əsənin günahlarını bağışla, öz peyğəmbərimi və məndən Əli onun qəbrini genişləndir. Sən rəhimlərin ən rəhmi, sən. Eyni, bu hədisdə zəif bir hədisdir. Sonra digər hədisləri gəlib ki, çətimliyə düşəndə ölülərdən kömək istəyin. Gəlib ki, birinizdir, əgər daşa hüsn-ü zəmbəs deyərsə, o daşa ona bir faydası olardı. Amısın, yəni, uydurma Zəif hədislərdir. Sonra Ömər radiyanın dövründə deyil, qurağlıq olur. Bir nəfər gəlir, Peyğambə səlsənin qəbrinə gəlir, deyil ki, ey Allahın rəsulu, ümmətin üçün Allahdan yağmur istə. Çünki onlar xalak olurlar. Adam yuxusunda Ömərin yanına get. Adamın yuxusunda Ömərin yanına get deyilmişdir. Yəni, öylən Peyğambə yanına gəlir ki, yoxundan istəyir ki, besbirin üçün dua eləyir. Havvayn deyil ki, bu da zəif ədəsdir. Sonra <coughs> deyil ki, Gəlib İmam Şafii deyir ki, mən Əbu Hanifə ilə tədərruk edirəm. Və hər gün onun qəbrinə gələrək ziyarət edirəm onun qəbrinə. İmam Şafii deyir, Əbu Hanifənin qəbrinə gəlir. Bir ehtiyacım olduğu zaman qəbrinə gəlir və onun qəbri başında Allahdan istəyirəm, çox keçmədən ki, öz ehtiyacım ödənilir. Ya yəni, subhan, yəni ki, dəhşət. Və burada qeyd edilir subhanla, bu qədər düzdörtdən və yalan olardı. Yaxşı, onda 23 il ərzində peyğəmbər olsa niyə az yer çəkinmişdirlər, dəvət edirdi. Niyə görə onlar arasında bu qədər döyüşlər baş verdi, qanlar axdı? Məgər məhkəmə müşrikliklər Allahı inkar edirdilər? Xeyr, onlar Allahı inkar etmirdilər, əksinə Allahı qəbul edirdilər, lakin ibadətdə Allah şərik qoşurdu. Öllərlə Allah'a yaxınlaşmaq üçün bir vasitə idirdilərdi. Nə isə onda yaxşı, bu qədər şey va olsa, onun nəidir ki, onların döyüşürdü əsas? Onlar demir, onlar demir, onlar demirdilər ki, bu büt fayda verir. Onda deyirdilər ki, bu bütün içində salih bir qumsul təmsil olunur və biz də həmin o günahkar olduğumuza görə Allah təala həmin vasitələrlə yaxınlaşır. Bəlkə də Allahdan bu qədər istəmir də həqiqətən nə qədər ki ölüllərdən şey. Buna görə də İslam düşmənləri, İslam insanları zəifə söykləmək üçün bu cür vasitələrə əl açırlar. Allah bizi və bizim dövlətimizi bu cür insanlardan qorusun. Amin. Amin. Peyğəmbər (s.ə.s) vəfatından e, sonra onun səhabələri bəzən qıtlıq, bəzən qorxu, müsibətlərə məruz qalır, lakin heç biri peyğəmbər (s.ə.s) qəbrinə Nə də başqa peyğəmbərlərin qəbrlərinə gedərək biz səndən ə, bu qudsluğa görə günahlarımızı görə şikayət edir. Allahdan bizim üçün, ümmətimiz üçün ruzu verməsini, yardım verməsini dilə. Heç kə biri bu cünü dua etməmişdir. Etməmişdir. Çünki bu əməl nə vacibdir, nə də müstəhəbdir. Çünki bidətin nə vacibi, nə də müstəhəbi olur. Hamısı deyil pisdir. Sahabələr, sələflər birilə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və nə ruhiyyətlə, nə də şey malihdir. O sadəcə Allahın qulu və rasuludur. Və buna görə də Şəhadət cəlməsində ilk söylədiyimiz ə, İslama girmək üçün söylədilən cəlmədə də Abdullah varısı deyir. Yəni Allahın qulu və rasuludur. Qeyd edirik. Və deyir ki, insanlar həcc edir ki, günahları bağışlansın. Bunlar isə ey peyğəmbər mənə kömək ol, ey peyğəmbər mənə şəfa ver, mənə övlad ver və s. kimi ansı ki, əsl olmayan dualarla Allahla ayaqlaşdırıb dua edirlər, fitr qoşurlar və küfr edirlər deyir. Və görürsən ki, insanlar bu kimi şeylərdən çəkinəndikdə Onlara deyirlər ki, "Abucunu dua eləmək olmaz. Bu Allah şəriq qoşmamaldır. Sənə nədir? Sən peyğəmbər olsa olsanam sevmirsən." Bu mənim ona qarşı olan məhəbbətimdən, sevgimdən irəli gəlir. Səndən bilirəm deyir. Allahu akbar. Və deyir ki, biz peyğəmbər olsa eləmi övladımızdan, ata-anamızdan da çox seveyik. Deyir ki, peyğəmbər olsa elə məni bizə əmr edib ki, iman etmiş olmaz o kəs ki, məni atasımdan, anasımdan, valideynlərdən, övladlarımdan çox sevməyəcədir. Bu o demək ki, biz ondan kömək diləməli. Çünki onu sevmək imandandır. Əgər sən bizim peyğəmbər olsunsa necə sevmək sevməyimizi bilmək istəyirsənsə, Əhlüsünnə və Cəlanət adı ilə olan kitabları oxumağın bu sənə nədir? Küfayət olar. Hətta peyğəmbər olsa, əmrimiz çəkmək elə özü də nədir? Sevmək özüdür ki, peyğəmbər olsa əmr etdiyi şəkildə dua etməyə Allah qala. Əmr etdiyi qaydada Allah qala etməyə, yaxınlar və ibadətə ki, ə ha sənin kimidir bir qrupa aid ki ancaq peyğəmbər səxsləmin yanına onu sevdiklərini iddia etmək üçün gəlmişlər vədlər ki biz səni sevirik yarasılar. Qalatalı ayən azı etdi ki Ya Muhammed de ki əgər siz Allahı sevirsinizsə mənim ardımca gəlin Allah da siz sevsəniz günahlarınızı bağışlasın deyib. Allahın peyğəmbərini sevmək onun arzısına getməkdir. Onun əmrlərini yerinə yetirməkdir. Buyurduqlarını yerinə etmək və qalağa etdikləri şeylərdən çəkinməklə olur. Və itaat ita Onda onu sevmiş olacaqsan və həvqi sevgi də elə budur. İbadə isə Allahın haqqıdır. Çünki o özü Allah ibadə edib, ona qurban keçirib, ondan yardım əxtirət edək və bu kimi şeyləri də öz ümmətinə əmr edib. Peyğəmbər Əsələsənin vasitəsilə Allaha yaxınlaşmaq, nədir, Peyğəmbər Əsələsənin bizi örgətdiyi, Allah tağlanın buyurduğu şəkildədir. Sonuncu mövzu isə, e, bunu da deyək, inşallah, yaradanın məxluq ilə qiyas etmək. Görürsən ki, onların bu bahsa edərkən misal gətirir ki, ə, biz günahkarıq, biz Allah allah ilə necə yaxınlaşaq, birbaşa Allahdan istəyə bilərik. Sən də filan müdirin yanına gedəndə, filan fabrikin böyününün, zəminin hasil etdiyi müəssisənin böyün yanına gedəndə, sən çirz onun katibəsinin yanından keçirsən. Birbaşa deyib girmirsən ki, onun yanına. Müsfalıq deyə oxun. Deyir ki, vasitələr və vasitə Allah subhan təalanın qəzəblənməsinin səbəbidir. Bizim ki, olmalıdır. Burada bir məsələ vardır ki, ona olduqca çox diqqət yetirmək lazımdır. Çünki biz günümüzdə də bu məsələlər bu suallarla qarşılaşırıq. Allah'a şərik qoşan insanın görürsən ki, qəsd-i Allah falanı təzrim etməkdir. O kimsi özü özündə fikirləşir ki, Allah span əzəmətli olduğu üçün bizlər onun yanının yalnız vasitələrlə daxil olmalı. Lakin o insanın niyyəti ola bilər düz olsun, sap olsun. Çünki o Allah təalanı əzəmətləşdirdiyinə görə, elə zənn edir ki, Allah birbaşa dua etmək olmaz. Şeyximiz vəsilsi ilə Allah Taala yaxınlaşmalıdır. Və deyir ki, buna görə də deyirlər ki, bizlər günahkarıq. Ola bilər ki, Allah bizim dualarımızı qəbul etməyə qərar desin. Bunun səbəbi ilə biz peyğəmbər, rəsul və şəhidlər, salihlər vasitəsilə Allah Taala ilə nə edir? Yaxınlaşırıq deyir. <coughs> Şeyx Alban Rəhimullah görə nədir? Göyləri və yeri tək və müstəliq qorussu. Hakimlər hakimi, adil, mərhəmətlərin mərhəmətlisi ola alması o zalim, işxalçı, qəttar olan insanlarla necə dil müqayisə etmək olardı? Bunlar əmirləri altında olanların haqlarını yerinə getirmir. Maaşlarını vaxtı-vaxtında vermirlər. Aralarında elə bir məsabə saxlırlar ki, onların çatması, onların yanına girmək üçün həftələrini o aylarla gözləməyəsən. Həftənin 4-cü günü saat 1-dən 2-yə kimi mən qabıl edirəm. Və deyir ki, ona boyun gün əyirsən, onu razı etməyə çalışır. Hep düşünürsən, deyir, ey miskindir, Bunu etməyə ilə Rəbbini tənqid etmiş və nisbet etmiş olduğunu olduğu şeylərlə onu vəsfləndirirsən deyir. Sən Rəbbini zalım insanlar necədir qiyas edirsən deyir. Qiyas etdiyin zaman onu ən çirkin sifətlərlədir vəsfəlandırmış olursan deyir. Subhan o kimisə belə deyirsə, ya, Allah gör Allah təala, yəni o cürdə pis sifətlərlə vəsfəlandırmış olur. Sən Rəbbini zalım insanlara qiyas etdin deyir. Sizin dininiz bunu sizi necədir mübah görür? Hey, düşünürsən deyir. Bir insan arada vasitəçi olmadan idarəçi ilə görüşə bilirsə, bilirsə bu onun üçün şərəf sayılardır. Cüzi. Əgər insan birbaşa hansı uldurun yanına gedib girəndə sevinir ki, o mən birbaşa getdim, daha sağa ilə, işlərlə gözləmədim. Necə sizlər belə bir hökm verirsinizdir? Bağlımsız deyir, başınızdadır, deyir. Vay, ayəni gətirir. Mürəkkəblər Allah'a qoşdurlar şəriklərinin gördükdə, ey rəbbimiz, bunlar bizim səninlə yanaşı Bizi sənə yaxınlaşdırma məhsədə ibadə etdiyimiz şəriklərimizdir, deyəcəklə, bütlər də onlara gör nə deyəcək? Siz yalancısınız. Biz sizi Allahı tərk edib, bizi tapınmağa dəvət etməmişdik, deyə cavab eləcəkdir. Nəhl surəsi, Əşdi Alınzınca ayəsi. Həmçin digər bir ayədə qiyamət günü hamı Allahın hüzurunda peyda olacaqlar. Zəiflər, acizlər, iman gətirməyi özlərinə sığışdırmayan bahçılar, biz sizə tabi olduq. İndi Allahın əzabını az azıcık da olsa bizdən dəf edə bilərsinizmi deyici olaraq. Süfan olun, baxın. Onlar deyirlər deyir olar ki, biz sizin vasitənizlə Allah'a yaxınlaşırıq. İndi o bəvanı bizdən götürün o cəzanı deyir. Və nə deyir? İndi Allahın əzabını az azıcık da olsa bizdən dəf edə bilərsinizmi? Onlar deyə belə cavab verir. Əgər Allah bizi doğru yola, göst yol göstərəsəydi, biz də sizə onu göstərərdik deyir. İndi ağlayıb sızlasaq da səbir etsək də fərq etməz. Bizim üçün heç bir qurtuluş, heç bir sığınacaq yoxdur. Hiç bitdikdə cənnətlər, cənnətə, cəhənnəmlər, cəhənnəmə daxil olduqda şeytan onu məzəmmət edən kafirə belə deyəcək. Allah peyğəmbərlər vasitəsilə sizə pis əməllərinizə görə cəhənnəmə düşəcəyini sizə doğru bəd buyurmuşdu. Şeytan artıq deyəcək olaraq. Ki şeytan aldadıcı peyğəmbər sizə düz demişdi, ki siz bu əməllərlə cəhənnəmə düşəcəksiniz deyir. Amma sonra Deyir ki, mən də sizə vəd vermişdim. Mən də bəyələmişdim ki, ağ güldüsəy, nə bilim, belə olsa yaxşı olacaq, hərbi şey. Lakin mən də öz vədiminə xilaf çıxdım. Əslində mənim sizin üzərinizdə heç bir hakimətim yox idi. Lakin mən sizi günah etməyə, Allah qarşısı olmağa çağırdım. Siz də məni uydunuzdur. İndi məni yox, özünüzü qınayın. Ne məən sizin dadınızda çata bilərəm, nə də siz mənim dadıma. Mən öncə dünyada sizi məni Allah şərik qoşmağınıza da İnşallah etmişdi. Hər kəsin zoğlumları şiddətli bir əzab görsünlər. İbrahim surəsi 21 22-ci ayələ. Son olaraq muahid bir qulun üzərinə düşən böyük, onu böyük şəkli, kiçik şəkli, bir dəsə bir əməl aparan, bir də təvəssüldən çəkinməsidir. Çünki bu duada həddi aşmaqdır. Və necə ki Allah Subhanahu taala necə peyğəmbərsə qoyursa, o cür vaxtlarda istifadə də Allah Taala'ya yaxınlaşmaq, dua etməyə lazımdır. İnşallah bu qədər. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Bizi böyülü və olan bütün şüktən qorusun. Allah-u Allah qüvə Allah, Allah. edirəm ki, Allah-u Allah, Allah bizlərə, hər birinə hidayət etsin, versin inşallah. Bu, bu yolda sabit.